Какво показва анализът, направен от организацията Дигнита за търсенето на работни места и рисковете от трафик на хора сред украинш... украинските беженци? Този анализ беше представен тази седмица на публично събитие, но сега към детайлите, защото тези данни помагат за по-доброто разбиране и осмислене на обществените процеси у нас. Добър ден, казвам на Камелия Димитрова. Здравейте! Основателка, директор, изпълнителен директор на Дигнита, която в продължение на 5 години, припомням, беше секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, т.е. има опити и в държавните структури. Да започнем от там, госпожо Димитрова, как е направен анализа, възоснова на какви данни? Да, това е едно така, изключително интересно и бих казала сложно упражнение, което е направено както от нашия екип, така и от нашите герои, доброволките от Украина, които прегледаха 200 обяви за работа, насочени към украинската общност, публикувани в тяхните социални медии, социални групи. Регистрираха ги по едни признаци предварително зададени от нас и след това ги провериха по метода на тайният клиент като се представиха като хипотетично лице на определена възраст без множество квалификации, което търси някаква работа в съответния сектор. И така по един сценарий, който бяхме предварително зададени, всъщност проведаха тези интервюта с така наречените работодатели. Това е страшно интересно, защото тук не става дума само за а, социология, правене на базата на допитване, отговор на въпросни, или даже а, персонално интервю, тук на практика наистина а, вкарвате а, хора, които влизат в тази симулация на търсене на работа, за да видят как протича комуникацията. А, сега, какво може да се установи за една безотбидна обява за работа? А, как може от нещо подобно да се направи извода или предположението, че има риск от трафик или от трудова експлоатация или сексуална експлоатация? Ние всъщност за втори път провеждаме това упражнение. Първо направихме този преглед през зимата, но след това отчетахме, че е изключително важно да бъдат направени през лятото, когато е, така, рисковите сектори като строителство и ресторантьорство търсят работна ръка. Това, което изведахме, са седем основни червени лампички. Може би акцентът от настоящото проучване беше, че Голяма част от а, фирмите или така наречените работодатели, всъщност публикуват обява, която след втория степен на проверка се оказва, че информацията, подадена в първоначалната обява, не е съответства изобщо на действителността. Публикува се едно описание. След проведеното интервю, се оказва, че естеството на работата е съвсем различно. Т.е. като стръв за риба, това като... разминаване между първоначалния анонс и а... Това, което след това съобщава потенциалният работодател, би трябвало да накара човека, който е в тази ситуация, да, да, да бъде по-внимателен. Абсолютно. Второ, така основният рисков индикатор, изведен от тази вълна, беше, че в повечето от обявите липсваше каквато и да било информация за фирмата работодател или за лицето, което предлага тази работа. Ние обучихме доброволците да търсят в Google, да проверяват и така нататък. Те не намериха информация за большинството от а, фирмите в така класираните съмни. Обяви, остават и рисковете, които идентифицирахме от предходната вълна, а именно, че много често се търси лична информация вместо информация за квалификация. Конкретно търсиме снимка на лицето, което кандидатства, като за мен така шокиращото беше в тази вълна, когато всъщност нас и доброволка ни каза, че са и търсили снимка и в цял ръст. А, а, така. Т.е. вместо да се пита за квалификацията на потенциалния бъдещ работник, се иска а, снимка, от която да се види как този човек или изклежда. тази жена изглежда, и то в цял ръст. И то в цял ръст. Това би трябвало също да е червена лампа. Абсолютно. А, другата основна червена лампичка, която изведахме и а, при настоящото поручване, е, че голяма част от работодателите всъщност не виждат проблем, когато лицето, а, неговите квалификации не отговарят на това, което те Търсият. Примерно имахме обява за учител, който да работи с деца, да ги обучава на английски язик. Лицето, което беше нас доброволец, каза, мой английски не е чак толкова добър. И там казах, еми, няма проблем. Както и, примерно, обяви в областта на строителството, които приемаха лица без абсолютно никакъв опит, без абсолютно никаква квалификация. Тоест, когато работодателя първоначално... Поставя някакви изисквания за квалификации и след това казва: Няма никакъв проблем, вие само елате да започнете работа. Това също е червена лампичка. Червена лампичка също така отбелязахме е когато естествено няма никаква информация за а, условията на труд и не се представя никакъв а, трудов договор или какъвто и да било договор. Имахме множество такива обяви, особено в а, нали, областта на сезонната заетост, в ресторантьорство, хотелиерство и така нататък. Имахше множество такива обяви, които просто търсиха лица да започнат а, като домакини, миячки. Имахме и обява за работа тук от София, от един от столичните квартали, в които търсиха помощнички и а, за домакинската работа и не предлагаха никаква информация за условията на труд, нито пък а, каквито и да било формални а, трудови взаимоотношения. Това също е много любопитно. В а, първоначалната обява а, много рядко, аз съм срещала обяви, а, в а, които е излично посочено, че ще имат някакъв вид а, договор, било то трудов, граждански или нещо подобно, но при първото интервю би трябвало това да е въпрос, който се изяснява. А, вашите дорволки бяха обучени да питат за това и получаваха какъв отговор, че няма да имат договор, така ли? Или просто не им подават информация за договор, а ги канят директно на интервю. Mm -hmm. Да, бях обучени да изискват конкретно, ако първоначално не, не видят в описанието, дали, има, дали се предлага договор, то в този разговор те бях обучени да питат какви са условията на труд, можем да получим от договорите. Всъщност избягват този въпрос и им казват по-добре е на интервю. Също така, за мен е много интересен този подход, в който работодателя не преглежда първоначалните данни, примерно CV или някакво мотивационно писмо, а директно ги кани на интервю. Много любопитен казус имахме. А, всъщност този път се включиха а, една двойка а, доброволци, момче, мъж и жена, а, като съответно първоначално момчето се поинтересува за работата и конкретно за миячки, което не би трябвало да има някакви полови изисквания, но на него му се отказват и му казват, не, ние вече имаме такива лица. Момичето се обажда след това. Това ставаше въпрос за работа по морето и казва, да, аз търси работа съгласно вашата обява и те казват, да, разбира се, заповядайте, нали, изпратете ни някаква информация. Това също за нас беше изключително съмнително. Много съмнително беше, че всъщност пак в работата в хотелиерския бранш имаха някакви конкретни възрастови изисквания. А, тя се обажда и казва: Аз търся работа от хипотетично лице, нали? тя не говори български, но на 55 години, не това не е окей. Okay, нали? Нашите изисквания са до 35 години. Любопитно беше, не само експлуатационните, потенциални експлуатационни схеми, но представеното с институциите за изключително много дискриминационни практики. На база пол, на база възраст и така нататък. Да, вие, между другото, тази кръгла маса за представяне на резултатите от анализа, направихте в на ключови институции, държавни институции, които имат отношение по а, темата. И аз за това искам да ви попитам всъщност какво може да направи държавата в тази област на свободно договаряне между работодатели и работници. Много често всъщност а, има и обяви за търсене на домашна помощничка или домашен, домашна помощ. А, там едва ли изобщо може да се говори за някакво регламентиране на отношенията и риска, естествено, че е по-голям. Но какво чуха институциите от вас и какво мислите, че те разбраха, че биха могли да правят и като превенция, защото този анализ той е валиден не само за украинските беженци в България, но и за а, това, което се нарича вътрешен трафик на хора, трудова експлоатация на българи от българи. Абсолютно. Изводите са валидни и за българите, които търсят работа у нас и в Европейския съюз. Превенцията определено е една от нашите цели. Възоснова на този анализ ние всъщност разработваме информационни материали. Ни предстои изключително много работа на терен сред украинските бежанки, в така наречените женски кръгове, които ние всъщност ги алармираме за възможните капани на експлуатация, но и за възможностите за интеграция в пазара на труда. Информираме, между другото, конкретно и за техните трудови права. Какви форми на зето съществуват, какви договори могат да изискват. Абсолютно ги насърчаваме, винаги да имат договорни взаимоотношения с работодателя без значение в какъв сектор е, защото реално е факт, че ако нямат формално подписан договор, то нашата държава много трудно може да защити техните права. Т.е. превенцията е така основният... Основната цел на анализа по линия на превенция. Ние ще продължим да работим както с гражданските организации, така и с институциите. Комисията за борба с трафика на хора има правомощия и ангажименти по линия на превенция си сътрудничим, но ролята на институциите е действително е изключително голяма. Първо, според мен е добре да се извършват проверки, особено в засиления летен сезон, който току-що отмина, в някакви ключови рискови сектори. В крайна сметка тази информация, що е достъпна до нас, тя е достъпна и до институциите. Ние, ам, така, ам, изразихме готовност да предоставим абсолютно всички контакти, които сме намерили, за да се нали, най-съмнителните обяви да бъдат проверени съответно за правонарушения, за експлуатационни схеми и в най-тежкия случай дали всъщност става въпроса конкретно трафик. Да, защото освен голямата тема за трафика, която е вашата основна цел на дигнита, превенцията от трафик, трудова сексуална експлоатация, всъщност Анализа и методологията ви позволяват и осветяване на сивия сектор, т.е. данъчни престъпления, липса на трудови правоотношения, липса на осигуряване от страна на работодател Абсолютно. и заобщо неща, които би трябвало да попаднат в полезрението Абсолютно. на държавата. Абсолютно. А ние също подчертаваме, че трафикът е най-тежкият възможен сценарий. Между него и редовните форми на заетост има изключително голяма сива зона и действително смятаме, че анализата осветява и по някакъв начин смятаме, че този анализ помага да се приоритизират и усилят на държавата за борба с а, нерегументираните форми на заетост. Чуха ли ви институциите? Имаше много въпроси от страна на институциите, което ни насърчава. А, имаме партньорство с главна инспекция по труда. Доста често им препращаме сигнали, така че определено проявиха интерес в анализ. В крайна сметка нито една организация сама не може да се справи с всички тези проблеми. Това е безспорно и само секунди имаме а самата украинска общност до каква степен е готова да, да поеме тези съвети, защото имат висока степен на сплотеност има общност действително. А украинската общност много така, при сърце приема всички тези. И всъщност това ни даде основния, основната мотивация да продължим да го правим, защото по време на нашите женски кръгове, когато кажем, сега ще ви кажем седемте основни лампички, всеки реално вади химикалка и започва да записва. Доброволците бяха изключително Тоест, отговорът имат много висока степен на да. осъзнатост това отношение. Може да се получи. От, от тях. Благодаря да. ви. Камелия Димитрова, изпълнителен директор на фундация Д